Bundifult Besorolása 3x-es osztály A világszerte elterjedt bundifult házi kártevő. A padló alatt is a szegélylécek mögött közlekedik, jelenlétét átható rothadás szag jelzi. A bundifult váladéka rothasztó hatású, a házak alapjait támadja meg. Nyugalmi állapotában a bundifult, pislogó, zöldes penészfoltra hasonlít, de ha megzavarják, kidugja számos, pókszerűen hosszú lábát, és fürgén eliszkol. Port és piszkot eszik. Csutakoló ráolvasással megtisztíthatjuk otthonunkat a bundifultoktól, de ha már túl nagyra nőttek, sürgősen értesítsük a varázslény felügyeleti főosztály kártevő mentesítési arészlegét, Mielőtt összedől a ház. A higított bundifull felület felületaktív anyagként mágikus tisztítószerekbe keverik.